Tratatul al doilea din triada întâi, a contra lui Varlam al Sfântului Grigore Palama în traducerea preotului profesor academician dr. Dumitru Stăniloae. Întrebarea a doua. Bine ai făcut, Părinte, că ai adăugat și cuvintele Sfinților privitor la ceea ce am întrebat. Auzind acum în lui pe nedumeririle, admiram evidența adevărului în cugetul meu să strecurase, însă întrebarea... Oare nu cumva ar putea fi în contrazicele spuse de tine, odată ce, după cum tu însuți ai declarat orice argument, poate fi combătut cu alt argument? Dar știind că mărturia cea pe celuite prin fapte e singură, nezdruncinată și auzim pe Sfinți spunând același lucru ca tine, nu m am mai temut de nimic, că cel ce nu ascultă de aceștia cumva fi însuși demn de crezare sau cum nu va ne pe Iisus Dumnezeu cel al Sfinților. El însuși a spus doar Apostolul și prin Iisus de după ei, Cel ce se leapă de voi, de mine se de Luca 10 cu 16, adică de însuși adevărul de Hristos Dumnezeu. Cum dar va consimți cu ce ce caut adevărul, cel ce se opune adevărului. De aceea te rog, Părinte, să mă cuvințesc să înșiși și toate celelalte câte le-am auzit de la bărbații care se ocupă de viața întreagă, se ocupa, care se ocupă viața întreagă cu științele liniilor <coughs> și să-mi spui atât părirea ta privitor la aceste lucruri cât și părerile sfinților. Spun aceea că facem rău că ne silim să ne închidem mintea înăuntru trupului prin rugăciunea isihastă. e mai de folos spun să o silim într să iasă afară. De aceea bărfesc foarte pe unii dintre ei noștri scrind contra lor pe motiv că îndamnă pe începători să privească spre lor înșiși și să-și mâne mintea înăuntru prin respirație mintea, zic, aceea nu e despărțită de suflet. Cum deși ar putea mâna cineva înăuntru ceea ce nu e despărțit, și e prin fire înăuntru? Mai zic apoi despre ei că pretincă și introduc Harul Dumnezeu sprinări. În primul rând, <coughs> anti-isihastii ereticii, ereticul Varlam, nu înțelegea că atenția sufletului trebuie îndreptată înăuntru, că mintea, puterea puterea de concentrare sau, sau adâncul minții trebuie coborât în inimă ca concentrarea minții în inimă și nu e vorba de a introduce la propriu în mintea în inimă, ci puterea de înțelegere a minții cobora în inimă și apoi era o altă insultă că considerau că intră harul pe nări sau că privesc la umbilic, cum va spun în altă parte anti-isihastii neînțelegând că aici e vorba despre concentrarea minții în inimă și nu uh, lucruri naturaliste în sensul că ar fi forța harului Dumnezeu să intre prin concentrarea lor, în ființa noastră prin concentrarea lor Știind însă că spun acestea bârfind, că eu n-am auzit așa ceva de la niciunul de noștri, am înțeles din pâri aceasta și din altele că umblă cu atacuri viclene. E tactica lor să plăzboiască împotriva oamenilor celor ce, cele ce nu sunt, iar cele ce sunt să le denatureze. Tu învață-mă, Părinte, în ce fel ne silim cu toată râvna, să ne mânăm mintea în interior și să șocutim lucruri rău, să o închidem în trup. Sfântul Grigorie Palama a primit o, o întrebare de la unul dintre monahii, probabil, și întocmește al doilea tratat al acelui așa Sfântului Palama pentru ceea ce se dedică cu evlaviei Isihie, Al doilea, din rândul întâi, pentru cei ce voie să se concentreze asupra lor isihie, nu e fără folos să se silească și să țină mintea lor înăuntru trupului. Răspunsul al doilea. Frate, nu auz cuvântul apostolului care zice că trupurile noastre sunt templu al Duhului Sfânt care este noi? 1 Corinteni 6 cu Corinteni sau că în casa lui Dumnezeu, cum zice și Dumnezeu, că voi locui în ei și voi umbla în ei și voi fi lor Dumnezeu. 2 Corinteni 6,16 Cine de ce a vă minte sănătoasă va socoti trupul nevrenic să locuiască în el propria sa minte odată ce s-a învrenicit să devină locuința lui Dumnezeu însuși. N-a așezat însuși Dumnezeu la început mintea în trup. Oare a făcut și el rău? Cuvinte de acestea sunt potrivite să spui frate ereticilor care zic că trupul e rău și e făptură acelui rău. Socotim și noi că e rău să fie mintea în cugetările trupești. Dar nu e rău să fie în trup? Deoarece nici trupul nu e rău, de aceea oricine se dedică lui Dumnezeu pentru întreaga viață, strigă împreună cu Davi către Dumnezeu, însetata sufletul meu de tine, suspinata după tine trupul meu, psalmul 62 cu 2. Și apoi inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, o, psalmul 83 cu doi, Și împreună cu Isaia, pântecele meu va răsuna ca o chitară și cele din întrul meu ca un zid de aramă pe care l-a inoit. Sunt Isaia, prorocul 16 cu 11. De frica ta, Doamne, am luat în pântece Duhul Mântuirii tale de care, ascultând, nu vom cădea, ci vom cădea, ci vor cădea cei ce greesc de pe pământ și cu cuvintele și viețurile cerești ca pe un repământești. <coughs> Isaia 26 cu 18. Dacă numește apostolul trupul moarte, zicând Cine mă va mântui de trupul morții acesteia? Roman 7.24, El înțelege aici cugetul, cugetul minții noastre pătat și trupesc Care închip grosier de natură trupească De aceea, comparând cugetul acesta cu cel duhovnice și dumnezeesc, L-a numit cu drept cuvânt trup Ba încă nu simplu trup, ci moartea trupului de altfel, însuși, apostol arată puțin mai sus că nu blamează trupul, ci impulsul păcătos venit după aceea prin cădere, căderea în împăcată primilor oameni. Sunt vândut sub păcat, Roman 7,14 zice, dar noi știm că cel vândut ne din fire sclav. Sau, știu că nu locuiește în mine, adică în trupul meu, binele, Roman 7,18. Vezi că nu trupul ceea ce locuiește în trup consideră că e rău, adică păcatele care se fac de către suflet de puterea de judecata noastră intenționat în trupul nostru, căci legea aceea care este în membrele noastre și luptă contra legii minții cum spune Sfântul Pavel Roman 7,23, e rău să locuiească în trup, dar nu mintea adică obișnuința cu păcatul este un rău în ființa noastră, dar nu mintea, puterea minții să coboare în inimă. De aceea, luăm lupta cu această lege a păcatului, o scoatem din trup și introducem supravegherea minții, prin care prescriem legea atât fiecare puterea sufletului, cât și membrelor trupului fiecăruia, după cum îi se cuvine. Simțurilor le prescriem ce și întrucât să perceapă, adică cât să primească iar lucrarea acestei lei se numește înfrânare, înfrânarea simțirii noastre. Părții pasionale a sufletului nostru, adică dorința de a iubi ceva pe cineva, îi infuzăm cea mai bună dintre calități. Numele este iubire. Puterea de cugetare însă o perfecționăm prin această lege, înlăturând tot ceea ce împiedică cugetarea să tindă spre Dumnezeu. Părticica aceasta de lege o numim Vigilență, nipsis, <coughs> adică concentrare, veghere continuă la ceea ce ne face să tindem spre Dumnezeu. Cel ce își curăță trupul său prin înfrânare și face din mânie și poftă izvor de virtuți prin iubire dumnezească și își prezintă mintea lui Dumnezeu purificată prin rugăciune. Acela dobândește și vede în sine harul promis celor cu inima. Acela poate spune atunci împreună cu Pavel Că Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, acela a strălucit în inimile noastre spre luminarea cunoștinței lui Dumnezeu în fața lui Iisus Hristos și avem comoara aceasta în vase de lut. 2 Corinteni 4, 6 cu 7 Dacă avem deci în trupurile noastre ca niște vase de lut, lumina părintească cea din fața lui Iisus Hristos, care strălucește din fața lui Hristos, că spre a cunoaște slava Duhului Sfânt, Vom face ceva contra măreției minții dacă o vom ține înăuntru trupului? Cine ar putea. cine ar putea spune aceasta, dar. nu numai că n-ar putea o spune unul care e duhovnicesc, dar nici măcar unul a cărui minte e cu totul lipsită de harul Dumnezeu, dar e măcar omenească. Adică nu face păcate mari. Odată ce sufletul nostru e un lucru cu multe puteri, iar pe de altă parte să folosești în organ de trupul ce e făcut să trăiască împreună cu el, de ce organe trupe se folosește în atingerea sa acea putere a sufletului pe care o numim minte? Desigur că nimeni nu s-a gândit vreodată că cugetarea așezată în unghii sau în ploape sau în năr sau în buze, dar toți sunt de acord că e în noi cugetarea puterea de a judeca lucrurile. Nu există un acord asupra întrebării de ce organe intern se folosește în primul rând sufletul. Unii îl așează în encefal, ca pe un vârf de cetate, alții îi dau ca vehicul punctul cel mai de mijloc al inimii și cel mai purificat în ce privește duhul psihic, duhul mental. Noi însă, deși nu socotim sufletul înăuntru, duhul sufletului, noi însă, deși nu socotim sufletul înăuntru ca într-un vas, fiindcă e netrupesc, nici în afară fiindcă e unit cu trupul, totuși știm sigur că puterea noastră mentală, puterea noastră de judecată, stă în inimă ca într-un organ, că și are sediu în inimă, are rădăcina în inimă astfel aceasta n-am învățat-o de la om, ci de la însuși creatorul omului care, arătând că, cele, că nu cele ce intră, ce cele ce ies prin gură ne curățesc pe om, adaugă că din inimă ies cugetările. Luca 6:36 de se bazează pe faptul că rădăcina minții este în inimă prin aceea că inima, cât din inimă, că mintea și inima sunt unite în ceea ce, privesc, în ceea ce privește dezvoltarea cugetărilor noastre. La fel zice și Sfântul Macarie cel Mare. Inima cărmuiește, conduce tot organismul. Când harul cuprinde întiderile inimii, atunci împărățește peste toate gugetările și membrele noastre interioare și exterioare, căci acolo e mintea și toate gugetările sufletului. Deci inima, conchide Sfânt Grigore Palama, este marea puterii noastre mintale și primul organ trupesc al minții văinde să examinăm, dorim să examinăm și să îndreptăm puterea noastră mentală cu cea mai scrupuloasă vigilență, prin, cea, prin ce am examinat-o dacă nu ne-am adunat mintea revărsată prin simțuri afară și n am o spre cele dinăuntru și spre inima însăși cămara, care este cămara cugetărilor de aceea adaugă și Macarie Sfântul Macarie cel Mare egipteanu, după cele citate mai înainte, căci acolo trebuie să privim deci unde și-a înscris Harul Legile Duhului în inimă, de la botez. Acolo unde? În organul conducător, în tronul Harului, unde e mintea și toate cugetările sufletului, adică în inimă. Vezi că e absolut necesar pentru cei ce s-au hotărât să vecheze asupra lor înșiși în isihie, în liniștire, să-și adune și să-și închide mintea în trup, ba chiar în trupul cel mai dinăuntru al trupului pe care o numim inima. În podcastul următor vom continua această traducere dumnezeiască.